Best, best, best, either, bunker. Príjemný podvečer prajem všetkým poslucháčom Radia Bunker, ktorí sa dnes pripojili k nášmu streamu, aby si vypočuli úvodnú reláciu, v ktorej sa budeme rozprávať o chystaných nových reláciách, čiže o projekte stredy. Tieto relácie ako názov napovedá budú vysielané v strede týždňa, vždy v stredu o 19:30. Moje meno je Palo a v obývačke Rádia Bunker už vítam hosti Romano Borata. Čau. Čau tia, A kancerta. Na zdár. Našim poslucháčom, ktorí sú zvyknutí zapájať sa do rozhovoru prostredníctvom Facebooku, musím bohužiaľ oznámiť, že dnes vysielame zo záznamu. Reláciu sme museli pre tento jedenkrát nahrať už v sobotu, pretože sa vyskytol jeden taký organizačný problém, ktorý sa inak nedal jednoducho vyriešiť. Všetky ostatné relácie, ale budú vysielané už potom live. Takže moji dnešní hostia Romano Borat a kancerca ako prví zapojili do nového projektu Stredy a budú pre vás pripravovať tematické relácie. Kým prejdeme priamo k rozhovoru o týchto reláciách, predstavím najprv samotný projekt Stredy. Jedná sa o aktuálne nový projekt Radia Bunker, ktorého víziou je mediálna podpora formálnych a neformálnych skupín a združenie v rámci Trnavia okolia. Tým Radia Bunker na tomto projekte pracuje už zhruba rok a v minulosti sme oslovili rôzne skupiny a združenia s ponukou tvoriť pravidelné relácie v priestore a za technickej asistencie týmu Radia Bunker. Prebehlo viacero rozhovorov a príprav, vyskytlo sa mnoho situácií a problémov, z ktorých nakoniec projekt dospel až do dnešnej relácie, v podobe, ktorú budú ďalej samostatne vytvárať už moji hostia Romano Borada Kancert. Našim zámerom bolo a je poskytnutie mediálneho priestoru aktívnym ľuďom, ktorí vykonávajú zmysluplnú činnosť, prípadne majú dostatočnú odvahu, odbornosť alebo skúsenosti, na základe ktorých by chceli vytvárať pravidelné relácie. Cieľom projektu Stredy je poskytovať informácie o dianí a možnostiach zapojiť sa do diania v Trnave a okolí na báze pravidelných kultúrno-informačno-náučných relácií a tak prispieť k zvyšovaniu informovanosti, k znižovaniu napätia v spoločnosti, edukácii, prínosu nových pohľadov na realitu, podpore zdravého životného štýlu, antidiskriminačným a antiopresívnym prístupom v práci s marginalizovanými skupinami obyvateľstva alebo vysielaniu zaujímavých diskusí, príbehov, prinášajúcich pozitívne vzory a podobne jednoducho čokoľvek človeka, ktorý by chcel na tomto projekte participovať napadne. Takže tomuto téme sme otvorení. Takto sa nám podarilo dosť krkolomne mne naformulovať predstavu a cieľ projektu. V podstate ide hlavne o to, že na základe rozhovorov s našimi poslucháčmi a kamošmi, ktorí nám často hovorili, o čom všetkom by sme mohli v reláciách rozprávať, nás napadlo vytvoriť tento priestor a dať možnosť práve tým, ktorí by to chceli robiť. Sme absolútne otvorení témam, ako som hovoril, a spôsobom manažovania relácií, a ak bude dodržaných zo pár podmienok spolupráce. My ako tým neradi stanovujeme tieto podmienky, ale niektoré veci si treba ujasniť a preto sme sformulovali podmienky takto. Relácie, ktoré budú ľudia, ktorí sa zapoja do projektu, pripravovať, musia byť a politické. To je v zmysle reálnej politiky štátu, ktorý, ktorú štát robí. Je jedno, kto je zvolený. Jednoducho túto tému vynechávame akúkoľvek kritiku tejto politiky alebo nejaké chválenie alebo čo, Je to jedno, politike sa nevenujeme. Ďalej, moderátor by mal overiť šírené informácie, aby nevznikol problém so šírením rôznych poloprávod, klamstiev alebo nejakých takých pseudoinformácií rôznych. Tiež odmietame a nebudeme akceptovať šírenie xenofóbnych, rasistických a iných názorov a pohľadov, ktoré popierajú základné, ale aj ostatné práva a slobody jednotlivcov skupín alebo komunít. Poslednou podmienkou je licencia Creative Commons pri prezentácii hudby, pretože naše rádio vysiela čisto pod touto licenciou Creative Commons, o ktorej sa teda môžete viacej dozvedieť, keď by vás to teda zaujímalo na našom webe Godo.sk. A konkrétne teda z archívu relácie so Zuzanou Adamovou, ktorá je zavesená aj na YouTube, tam je všetko vysvetlené. Zuzana Adamová zastupuje Creative Commons na Slovensku, takže úplne odborne všetko vysvetlila v tejto relácii, keby vás to zaujalo. Veríme, že tieto podmienky nebudú pre tých, ktorí sa budú chcieť do projektu zapojiť podmienkami, skôr veríme, že sa pousmejú, prípadne poriadne No, Toľko asi k úvodu a predstaveniu projektu pre tých, ktorým sa nechcelo čítať to dlhé PDF, ktoré sme púšťali cez Facebook. Na záver pripomeniem, že sme stále otvorení novým záujemcom, takže ak by táto relácia a rozhovor s Romanom Boratom a Kancertom niekoho inšpirovala natoľko, že, že by toto to chcel sám vyskúšať, určite nás kontaktujte, máme na webe kontakty dohodneme sa. Takže chalanie. Dobre som to zhrnul. Je toto ten projekt, do ktorého ste sa vy dvaja chceli zapojiť? Jasné, je to... Ono, presne to. <laughs> no jasné. Aký bol váš prvý kontakt s našou výzvou? Spomeniete si na pocity a všetko to, čo bolo spúšťačom toho, že tu dnes sedíte? Keď si spomeniete prvý raz, keď sme sa dali do komunikácie, že to takéto niečo je, skúste si na to spomenúť. No tak ma ako prvého dostal do rádio bunker s tým, že sa spýtalo, či by som chcel ísť do tejto relácie a ja som bol akože nadšený, že som dostal tú možnosť robiť nejakú takúto reláciu, lebo taká relácia ešte nemá obdobu, či sa týka Trnávskej scény a okolia. Možno na západnom Slovensku alebo celkom na Slovensku nejaká jedna je, ale to je dosť málo podľa mňa, takže som veľmi rád, že som dostal možnosť robiť niečo úplne nové a to, čo tu zatiaľ není. Dík. No a ja tiež ďakujem Rádiu Bunker a občianskému Združeniu Godot za, za naozaj obrovskú možnosť za to, že ma vlastne Pali oslovil a samozrejme aj Jurko Štofej uh, z občianskej zneziskové organizácie Centrum Koburgovo. A vlastne veľmi za to ďakujem a hlavne tebe Pali, že si prišiel s takouto myšlienkou a že si ma oslovil. A presne to, čo povedal kancer, že aj u mňa je presne to, že som zďačný za to, že môžem si pripraviť svoju vlastnú reláciu, že ju môžem moderovať a za to, že vlastne môžem ukázať ľuďom, poslucháčom Rádia Bunker a všetkým našim priateľom, o čom to vlastne tí Rómovia sú, kto sú, ako rozmýšľajú, o tom, čo robia a koľko je veľmi dobrých, kvalitných ľudí z rôznych odvetví. Že nie sú to len hudobníci, ale sú to uh, ľudia, ktorí sa venujú um, rôznym veciam na veľmi dobrej úrovni. Takže pre mňa to je naozaj obrovská príležitosť a ja za to veľmi ďakujem. A uh, treba povedať, že um, teraz, keď nás počúvate, tak určite um, rozmýšľate nad tým, že aj vy Máte určite veľmi veľa vecí, ktoré by ste chceli prezentovať alebo s niečím by ste chceli prísť, tak si myslím, že je to pre vás veľká šanca. Ale myslím si, že my vás o tom asi presvedčíme, že budete vyhľadávať radiobunker, aby ste sa zúčastnili aj vy. Budeme radi určite aj my. Dobre, máte nejaké skúsenosti vy dvaja chelani s moderovaním alebo s nejakými prezentáciami na verejnosti? No, jasné, že máme. Jedna, <laughs> Minimálne je to, že som už bol v Rádiu bunker ako hosť a mal som, ako, že to bola asi taká najväčšia skúsenosť, čo sa týka živého vysielania, ale čo sa týka iných, tak už čo sa týka školy, tam som bol dosť uľúbený, čo sa týka moderovania vecie, tak, lebo som nemal trémy, keď som hovoril pred verejnosťou a tak. A, a je rád veľa čítam literatúru, takže mám aj viacej takých slov, ktoré môže používať a väčšiu slovnú zásobu, podľa mňa. A to je dosť veľká výhoda, čo sa týka moderovania. No a čo sa týka mňa, tak mňa lovilo strašne veľa rádií, ale ulovilo ma iba bunker a na základe toho, že si môžem robiť v úvodzovkách, čo chcem. A môžem si pripraviť tú vec tak, ako chcem, s tým, že tí ľudia stoja za mnou. Čo sa týka mojich moderátorských skúseností, tak moderoval som akcie e, napríklad na Červenom kameni, lebo Petra Polnišová vtedy nemohla, tak oslovili mňa a moderoval som vlastne pred I.V. Maky, ten obrovský festival. Mm -hmm. Cigánsky Bašavel, čiže tam bolo vtedy ale 4 ľudí. Moderoval som z Andreou tiež veľkú akciu, ktorú brala vtedy slovenská televízia, vtedy to bola ešte slovenská televízia. Moderoval som strašne veľa akcií, moderoval som rôzne festivály, rómske aj nerómske, moderoval som rôzne akcie, napríklad street betly tanečné. A my to máme také podobné, lebo kancer je vlastne veľmi nadaný hibopový DJ a ja som sa hibopu dosť dlho venoval, ale ako reper, mm -hmm. s tým, že sme boli vlastne jedna z prvých kapel na Slovensku no vtedy, a asi aj na, v Československu, lebo vtedy tých kapel bolo naozaj strašne málo. A vlastne sa to tak nejak ťahalo, a teraz tu vlastne nad, sedíme spolu a vlastne debatujeme, a ja som od neho vlastne uh, o to storočie starší. A <rý> a s tým, nevadí. To nevadí. To tým, tým som povedal, že to je veľmi, veľmi nadalý chalán. Ale s tým, že on, on vlastne má tú hybopovú reláciu a ja sa budem venovať uh, hlavne prezentácii rómskej komunity, ale nie uh, s tým, že uh, tak, ako to ukazujú mainstreamové médiá, ale ja naozaj strhnem tú oponu a strhnem tú pla plachtu a ukážem Romov naozaj takých, akí sú tí, ktorí sú neviditeľní, ktorí, o ktorých nikto nerozpráva lebo sú súčasť majoritnej spoločnosti a pritom tí ľudia sú tu, to je presne tak, ako ja, keď som niekde prišiel, tak uh, keď som povedal, čo som robil, kde som bol, uh, kvázi čo som dosiahol, tak na mňa pozerali ako na mimozaňšťana. Ale my už sme tu pri, pristáli predseden 100 rokmi a tých mimozaňšťanov, nie som tu jeden, ale sme tu celá versmírná loď. <laughs> Dobre. Predtým, ako sa dostaneme už ku konkrétnym témam a vašim víziám a budeme sa o týchto veciach rozprávať, tak ja poprosím teraz našich technikov, aby pustili songy. Máme pripravený nejaký výber. kancer donesol svoje veci. Pre Romano Borata Gandhi stiahol z Jamenda nejaké veci pod Creative Commons. Bude to romská muzika, takže vychutnajte si hudobnú pauzu a po nej pokračujeme ďalej. Ray the Ulang Iran. Ray Ray Ray, Ray this is the radio bunker stračilo Rádio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje čo to rádio, ako funguje? Teraz zasnám, že... Môžeme tu vypálime tu té horne tú ulku, je dobrá. Rádio Bunker? Rádio. Bunker. Pre zabudli, sedíme v obývačke Rádia Bunker s Romanom Boratom a kancertom. Rozprávame sa o projekte Stredy a v tomto druhom hovorenom vstupe sa vás chalane opýtam, aby ste predstavili poslucháčom Rádia Bunker, ktorí nás počúvajú a ktorí sú fakt zvedaví, že o čom tie vaše relácie budú, akým témam sa budete venovať, ako to máte vystávané. Hlavne o tých témach skúste porozprávať, čo budete riešiť. Jasné, no tak ja budem riešiť témy, budem si pozývať ľudí, čo sa týka trnavy a okolia, hiphopových umelcov, či už to budú reperi, speváci, speváčky, DJ, producenti, alebo aj ľudia, čo sa venujú graffiti, alebo aj trošku pomimo hiphopu skateboardistom, alebo jak sa to správne hovorí, skateakom, <laughs> no, tak tí sú tiež jeden, za... za mm, sú, no, to som sa maloval, Sú v hiphopovej kultúre dosť akože známi a bez nich by to nebolo ono. A budeme robiť akože rozhovory s nimi, môžeme si odprezentovať nejakých, nejaké ich tvorby ako piesne a taktiež sa ľudia ich budú môcť pýtať pomocou Facebookovej stránky nejaké otázky, ktoré o nich budú vedieť priamo počas živého vysielania. Mm -hmm. Čiže nebude to len múzika? Jasné. To... už na fanpage hlavne jo. tú muzi muzikálnu časť? Jasne. Takže aby ste vedeli, nebude to len múzika. Hm? Romano Boráta, ideš? Takže <laughs> u, u mňa to bude tak, ako som hovoril v tom predchádzajúcom stupe bude to prezentácii vlastne rómskej komunity. A s tým, že si tu nabudem volať ľudí, ktorých si naozaj veľmi vážim, ktorí budú rozprávať svoje príbehy s tým vlastne, koľko museli... Uh, preto keď, tak sa to hovorí, že keď sa človek niečo dosiahnu, musí vlastne makať. A koľko vlastne tých ľudia museli obetovať? Uh, Pre aby boli tam, kde sú. Čiže uh, prinesie vám strašne veľa ľudí, ktorí sú ten pozitívny odkaz, pozitívny message, ktorý dokáže ovplyvňovať strašne veľa ľudí. A vlastne vám, ktorí teraz nás počúvate, tak vás zdrži, z, zdravím naozaj zo srdca a ur, určite vám naozaj strhnem tú plachtu a možno vám otvorím oči e, na to, ako treba pozerať vlastne na rómsku komunitu na Slovensku a nielen na Slovensku možno aj v Čechách. Ak sa mi podarí, tak e, a ja to pevne verím, že sa mi začnú ozývať ľudia, ktorí sa chcú prezentovať a ja im tam tú možnosť dá. Nielen tým, kto, s ktorými som komunikoval už pred týmto ro rozhovorom, ale určite aj tí, ktorí nás teraz počúvajú asi si povedia, že, že to, toto má zmysel a sami ozvú na našej naše Facebookovej stránke, alebo na stránke Rá Rády a mi dajú vedieť a ja ich určite odprezentujem. Čiže bu bude tu strašne veľa pozitívnych príbehov, príbehov ľudí a bude to aj pre tých ľudí, ktorí videli Roma možno vo vyťahu, alebo z nich majú strach a možno všetko okolo Rómov cítia iba negatívne, lebo mainstreamové médiá naozaj tak nás prezentujú, tak teraz naozaj uvidia a zistia, kto, ty, kto vlastne sme. A vlastne z druhej strany uh, uvediem ľudí aj, čo sa týka našej histórie, lebo strašne veľa ľudí nevie o našej histórii. Dokonca sami Rómovia nevedia o histórii Rómov. A to je, podľa mňa, ak chceme zmeniť prítomnosť alebo našu budúcnosť, musíme poznať aj našu minulosť. A my tú minulosť, vlastne Rómovia, tým, že tu 700 rokov žijeme, tak ju máme naozaj pre previazanú so slovákmi, so slovenským národom. A myslím si, že Romovia na Slovensku sa cítia Slovákmi. A to je pre nich veľmi dôležité, že my sme Slováci, sme tu doma a tak to proste cítime. A možno veľmi málo ľudí o tom vie, že strašne veľa Romov prieľalo krv vlastne za slovenskom národnom povstaní. Tak budeme sa venovať aj tomu dokonca. Existuje rom, ktorý, ktorý bol tak dôležitý, že v tom slovenskom národnom povstane zohral takú dôležitú úlohu, že sa stal dôstojníkom americkej spravodajskej služby. O, vlastne celá Európa sa o ňom rozprávala. Vznikali o ňom rôzne legendy, takže to je aj jedna časť, o ktorej sa budeme rozprávať. Myslím si, že, že bude to pre vás veľmi zaujímavé, Uh, Počúvajte nás. Dúfam, že som vás aspoň troška nalákal. No, na určite. <laughs> Dobre. Čomu sa venujete vy dvaja v osobnom živote? Ako to súvisí s reláciami, ktoré budete pripravovať pre poslucháčov Rádia Bunker? No, tak v osobnom živote sa venujem hip-hopu, teoreticky na 100%. A aj táto relácia bude vlastne súčasťou mojej tvorby a nejakého istého kariérneho postupu. Dúfam teda. <laughs> A jakože čo s týka hip sa venujem tvorbe ako DJ, ako producent a to je viac menej všetko. A ešte ako tanečník, teoreticky, ale už sa tomu nevenujem tak naplno, ako volá tomu tancu a breakdanceu, takže už len ten DJing a produkcia, ktorú sa snažím rozvíjať stále viac a viac a um, idem aj pomimo iné štýry, čo s hip ale ako stále sa to drží hip-hopu, ale už trošku zabrdám aj do iných štýlov, takého modernejšieho swingu, ktoré má prvky hibopu a, a som rád, že akože sa to trošku aj že ľudia nie sú takí, čo sa týka v úvodzovkách zadubení, že keď počúvaš hibop, musíš počúvať len hibop, nič iné nesmieš robiť, ale že môžeš trošku aj aj do iných štýlov, keď sa stále k tomu hibopu vraciaš, vracáš a máš ako vlastne hlavnú cestu. A takže tomu sa venujem teoreticky, Takto som to zhrnul trošku. Super si to zhrnul a keby vás poslucháčov zaujímalo viac, o kancertovi, tak vám pripomeniem, že ako spomínal, už tu bol a reláciu s ním, rozhovor aj o týchto veciach si môžete vypočuť samozrejme v našom archíve. Romano, bora čo robíš vo voľnom čase, alebo v práci a jak to súvisí s reláciami? No, moje pracovné zaradenie je, vlastne pracujem v komunitnom centre Koburgovo, tu na Vtrnave, na, na Linčianskej, vlastne venujem sa tomu, čo, čo som vlastne vyštudoval, vyštudoval som sociálnu prácu a vlastne nejak sa to ťahá celým mojim životom predtým som robil na úrade splnomocenca vlády pre romské komunity v projekte, ktorý sa menoval predškolskému vzdelávaniu s tým, že to bol vlastne veľký taký výskumný projekt kde sme mali 21 lokalít v ktorých Vlastne sme pracovali s matkami, s matkami, ktoré m, si vytvárali m, také ženské kluby, ale tie matky vlastne čítali rozprávkové knihy mm. a potom ich čítali Večer svojim deteľom. A som bol, keď som bol oslovený, m, aby som vstúpil vlastne, e, do tohto projektu ako administrátor, tak som si povedal, že toto je pre mňa obrovská šanca. A som vlastne vďačný za to, že som mohol byť súčasťou takého veľkého projektu. Vlastne robil to Úrad splnoucencov vlády pre romské komunity a Európska komisia. To som robil vlastne v nedávnej, v nedávnej minulosti, v ostatnom čase, správne po slovensky. <laughs> to som robil v ostatnom čase. A ešte predtým som vlastne pracoval ako poradca Župana Trejovského samosprávneho kraja. Som mal tiež na starosti vlastne rómskej komunity a pracoval som aj ako koordinátor komunitných centier pre Fond sociálneho rozvoja. Takže sa to nejak, tá, tá rómska téma sa so mnou nejak ťahá a ja v jednom texte, keď som bol ešte hiboperom, tak som repoval, že ďakujem Bohu za to, čo som sympaticky uvoľnený Róm, taký som. <súdorajú> <súdorajú> Díky za odpoveď. Tak konkrétne konkrétnejšie sa opýtam, a máte už dohodnutých nejakých hostí, na ktorých sa poslucháči môžu tešiť? Hovorili sme tu už, už o nejakých témach, bla, bla bla, ale konkrétne nejakých ľudí, keby ste vypichli. No konkrétne sa môžete tešiť najbližšie na jednu spolenickú speváčku Ru, ktorá je viac reperka a tiež sa venuje hip-hopu, ale není to jej priamá cesta, ako hip-hop, je tiež rôzno rôznoštýlová a to je podľa mňa dobré akože, že sa nevedome právom a má otvorené dvere vlastne a e, s Karlom Santosom, čo bol rapperu urobili album hip len ten sa bohužiaľ nemôže dostaviť, lebo momentálne sa nachádza v Slovensku republiku. Tak z Rio vlastne príde smolejnický producent Denny, ktorý vlastne jej produkoval dosť pesničiek, aj pomimo toho cd s Karlom Santosom, ale aj na albume, akože sú dosť dobrí známy a čo ja viem, tak Danny je akože dosť dobrý producent, čo sa týka na slovenské pomery, je to fakt kvalitné akože. To sa môžete vypočuť na a a Danny, nejakých piesničky. A tí budú vlastne najbližšie, v najbližšej relácii, keď dá tu mám spomenúť, tak to bude 30. septembra. A začneme o 19.30. A potom sa ešte môžete tešiť na takých istých ľudí, je Trnaovská hipopová skupina Illegal Truth, čo sú dvaja mladí ale teoreticky. Aj prakticky. <laughs> A sú akože, čo je môj názor, tak na trnávskej scéne takej undergroundovejšej, takej novšej mladej krvi, tak sú fakt, že asi na vrchole pre mňa. Každý iný názor, ale toto fakt si myslím, majú svoj zvuk proste aj štýl, aj ešte takých podobných, ako oni som na Slovensku ešte nepočul. A ešte posledný človek, ktorý je istý, viac menej, je DJ Šaku čo je legenda tránovského DJingu, začínal tu a najviac tu rozvíjal vlastne hibopové akcie, e, beatcryky, med party, čo možno ľudí, ktorí sú do hibopu, niečo im to hovorí. Už akože je to fakt veľmi uznávaný človek na trnavskej scéne a myslím, že aj ako na Slovensku a medzi rôznymi známejšími interpretmi je to známy a ja som mu vďačný za to, čo tu urobil pre hibopovú kultúru. Dík. Romano Borat. Uh, ja nebudem nejak kon konkrétne menovať ľudí, a, lebo naozaj nebolo by dobré, že teraz poviem človeka a náhodou sa to zruší, Jasne. tak ja, ako, ja naozaj poviem témy, témy budú, lebo ľudia to majú nejak zaškatulkované, že si povedia, Rómovia rovná sa hudobníci. Mhm. A čiže to, to pro, proste tak, tak, jak to každý berie, že Rómovia, ako samozrejme, že sú, sú len hudobníci. Ale my sme súčasťou vlastne celej spoločnosti, ovplyvňujeme strašne veľa veci, veľa ľudí je vo veľa veciach dobrý. Ja poviem len tak, že keď som bol malý chalán a prešlo tých x rokov, tak sa tí hrdinovia v mojom živote nejak menili. Potom som si povedal, že kto je pre mňa ten najväčší hrdina a pre mňa je hrdina môj otec, ktorý Každé ráno zažal to svedlo, keď prišiel do roboty a večer ho zasínal. Takže to je pre mňa môj najväčší hrdina. Čiže pre mňa sú hrdinovia ľudia, ktorí vychávajú svoje deti, ktorí svojou prácou veľmi veľa dokázali. A už jedno, či sú to ľudia, ktorí, sú, ktorí pracujú v továrni, tak ako môj otec, a toľké roky, alebo sú to úradníci, a preto hm, chcem ukázať naozaj tých Rómov takých, a, akí sú, a v rôznych odvetiach, takže bude to napríklad Rómovia a, Romovia a podnikanie, Rómovia a umenie, Rómovia a vzdelanie, Rómovia a ich veci. A vždy vám donesem naozaj človeka, alebo ľudí, ktorí majú čo k tomu povedať. A, hm, možno si sami poviete, že fú, a toto som vôbec ani nevedel, že niečo takéto je a že tí ľudia naozaj toľko veľa dokázali. A presne je to o tom, že tak, jak sa to hovorí, že keď Róm chce sa nejak presadiť, tak musí možno dokázať dvakrát dva alebo trikrát viac ako ten ostatný, aby ho tí ľudia naozaj začali rešpektovať. Ja to mám možno tým lepšie, že nie je na mne nejak extrémne vidieť, že som Róm. A keď som niekde prišiel, tak ma brali ako úplne norm, normálne, čo to je normálne v dnešnej dobe. No. tak ako úplne, úplne normálne brali, čo No, nebrali. normálne, no. Úplne, úplne, úplne, úplne, slovo. Ale, ale skrátka brali ma. Ale keď, keď videli moje priezvisko, alebo tak, tak hlavne keď som posielal životopisy do roboty, tak... To som im prasne strávil tu v Trnave, že poznal som si životopis a teraz mi volá ten, ten, ten, ten pán. To bol riaditeľ, majiteľ nejakej reklamnej agentúry. A teraz hovorí, prosím, že tak zastavíte sa. A ja som tam prišiel. A teraz ja som mu povedal, čo som všetko robil a by ma tá práca naplňala. A, tá, a on sa tak na mňa pozerá a hovorí, prepášte, ja nemám pre vás tú prácu, ale keď ja som vás chcel tak strašne vidieť, či takýto rum naozaj existuje. <laughs> Takže to o tom to asi je. Takže pre, pre, mňa, pre mňa je toto naozaj veľká šanca. Nie moja osobná, ale šanca naozaj ukázať ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú, ale hlavne nie tak, že je to ich že robia v nejakých mimovládkach a teraz je to ich akože, práca, ale hlavne, že ľudí, ktoré, pre ktorých tieto poslanie, čiže svojim pozitívnym prístupom ovplyvňujú strašne veľa ľudí. Čiže to je presne tak, jak to urobil môj otec, že len tým taký, aký je, a tí ľudia si to neovedomujú, verím tomu, že ráz to povie o mne moje dieťa, že len tým, že som, tak som vlastne ovplyvnil tých strašne veľa ľudí. A to si podľa mňa zaslúži každý jeden človek, a bez, bez rozdielu farby, bez rozdielu rasy, proste všetci sme onakí, a všetci si vážte svojich rodičov a všetko to, čo berieme ako samozrejme, ale keď si na to pozrieme z inej stránky, tak si povieme, že to vôbec samozrejme nie je. Nejak zabudáme vo všeobecnosti na, na, tie, na tie veci, ktoré nás obklopujú a verím k tomu, že tí ľudia, ktorí trpia nejakou núdzou, núdzou nielen materiálnou, ale aj duchovnou, tak to veľmi potom strádajú a presne si povedia Bože, že čo tí ľudia všetko majú a a my to nemáme. A my to proste máme a teraz sme z toho takí, že to berieme. Tak to je. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Už sa teším, ak budeš moderovať tie relácie, ide ti to super, to rozprávanie, teším sa z toho. <laughs> a dáme si ďalšiu hudobnú pauzu, po ktorej sa budeme baviť ešte v poslednom hovorenom vstupe o nejakých detailičkoch, a aby ste mali celkový komplexný obraz o tom, čo vás čaká. I bunker. I grew Good morning, dee-dum, Da-i-nai-nai-nai-nai-nai-dum, da-da-da-dum, dum dum A po druhom hudobnom vstupe sme zase naspäť s Romano Boratom a kancertom v Rádia Bunker a bavíme sa o projekte Stredy V tomto vstupe sa budeme baviť jednak o spoluprácach vlastne Rádia Bunker s chalami a takisto nejakej prezentácii, relácii a podobne Takže prvá otázka. Ako, chalane, vnímate spoluprácu s tímom Rádio Bunker zatiaľ? <laughs> spoluprácu by som ohodnotil jednotkou, samozrejme. Ja som veľmi vďačný za to, že s Rádio Bunker spolupracovať môžem. Dostal som sa k nemu teoreticky len prednedávnom, čo sa čudiem, lebo mohol som si to ako zistiť, že skoršie, že takéto rádio a komunita existuje. A aká bola otázka, hlavná téma, čo sa A spolupracuje sa mi teda úplne výborne, jak s moderátorom a tak s ľuďmi, ktorí vlastne robia na zvuku alebo ktorí to nahrávajú a som rád a myslím, že sú to asi jediných a ani v tráve, ktorí ako do toho niečo dali. Či sa týka financií, ale hlavne toho, že sa im to chce robiť a idú si za tým a, a takýto, takýchto ľudí je tu veľmi málo a o to viacej by si ľudia mali ceniť. To No, to, čo povedal kancer, je, je naozaj čistá pravda, ako ako pred, pred, pred vami treba dať veľký klobúk dolu a ja si myslím, že tým, že už existuje taká veľká komunita, tak si to ktorá, ktorá vás počúva, ktorá s vami spolupracuje a chodia aj na vaše akcie, ktoré organizujete, alebo spolo, spolo organizujete, tak je to, je to jasná vec, že to robíte dobre, a s tým, že, že to robíte na, naozaj bez toho, že by ste mali nejaké, nejaké dotácie, nejak, nejakú podporu, tak za to vám naozaj veľká vďaka. A ja vlastne vďačím za to, že som sa stal to, tohto celého vlastne súčasťou. A, a strašne sa mi páči, že je to, že je to naozaj nezávislé. Nezávislé na, na všetkom ostatnom. Že tu na, Naozaj rozhoduje len, len to, aby človek prišiel s dobrým úmyslom a odprezentoval dobré veci pre dobrých ľudí. Dík. My sme sa už bavili samozrejme pred touto reláciou o rôznych veciach organizačných iných a teda sme sa uzrejmili v tom, že ako to bude prebiehať, ale napriek tomu sa opýtam, ako by ste ešte podporu okrem tej spomínanej očakávali od týmu Rádia Bunker? No, podpora by bola fajn, keby som, jakože, čo sa týka relácie, sa snažil urobiť nejakú akciu. Zatiaľ nemám jakože, nejakú predstavu, ale určite, keby sa, akci keby sa relácie rozbehli a malo by to dosť veľký ohlas u ľudí, že sa im to páči, čo dúfam, že bude, tak nejaké akcie by sa mohli urobiť v po nejakých podnikoch alebo len tak neviem, niekde na festivale alebo tak. Ešte nemám vôbec predstavu, teraz ma to napadlo, ale... Mm -hmm. Bolo by fajn, keby sa niečo Dobre také spravilo. Rozmýšľaš. Rozmýšľaš. No, v budúcnosti, keď to už bude trošku rozbehnuté, tak by som nemal problém urobiť možno nejakú naživo debatu niekde, alebo by som si pozval ľudí, čo teraz v mojej relácii boli, aby sa naživo prevedli, alebo také niečo určite. Mm. To by bolo fajn, keby sa urobilo. Jasné. No a ja, ja presne to, čo povedal Kancert, ja, ja tu beriem tiež tak presne isto, že tá spolup, spolupráca alebo že to, čo by som chcel, tak chcel by som, aby pre mňa chodilo na nejaké Bentley a... Kúža. Takže, Kúža. Takže Kúža. Teraz, vážne, teraz vážne tá spolupráca je úplne, ú, ú, úplne na, na 150%. A, a, a to, to, to, čo vidím v budúcnosti, a keď Pán Boh dá, že naozaj nás budú ľudia počúvať a získame si ich, získame si ich, tak si myslím, že určite sa mi bude strašne veľa ľudí ozývať, že by chceli, lebo napríklad existuje strašne veľa romských promotérov alebo rôzne romské párty, o ktorých vlastne majorita nejak nevie alebo sa tam bojí ísť. Takže určite, že ak... Aspoň môj, môjim stom by bolo, že presne, ako hovoril Kanzer, že aj on by chcel takú, nie, niečo také, tak to by som chcela aj ja. Že keď bude nejaká naozaj že spolupráci s Rádiom Bunker uh, urobiť nejakú, nejakú, dobrú, ne, nejakú dobrú party, kde by presne, že uh, tú rómsk, rómskú scénu by sme priblížili široké verejnosti. Lebo myslím si, že to, to veľmi málo chýba. Napríklad chý, chýba to, že uh, pritom tí rómsky muzikanti sa uh, vlastne s tým, tým s tými uh, ostatnými muzikantami um, stretávajú sa navzájom ovplyvnení. Ale málo spolu hrávajú niekde na akciách, že uh, každý povie, že, že toto je romská scéna a tá romská scéna napríklad vôbec nie je nejak široko otvorená. Uh, hrávajú tu iba, iba pre úzky kruhu ľudí, vlastne iba pre Rómov a jediný, kto je taký priekopník toho, že to otváranie nejak smerom k, naozaj k ľuďom je vlastne, vlastne Vlado Sendrej. Uh -huh. A to je, to je také, že, že aby ho nasledovalo a, a aj, aj iní, iní muzikanti. A to, to, to, je vlastne, to, to by som chcel vlastne s Rádiom Bunker pripraviť nejakú, nejak, ne, ne, nejaký, nejakú, takúto party. A hlavne, hlavne, ne, ktorá by bola nejakým, nejakou benefíciou. Pre mňa bolo veľmi dôležité, keď sme pred dvoma, pred dvoma, alebo pred, pred tromi rokmi, keď som ja s jedným môjim kamarátom, Uh, len tak sme si povedali, lebo veľa takých dobrých vecí vzniká len tak, tak sme takto sedeli nejako a takto sme si povedali, že prečo by sme neurobili nejakú prvú rómskú beneficiu. A tak sme ju proste urobili v najnebezpečnejšom meste, podľa uh, pána Spišiaka vtedy v Seredi. A urobili sme ju tak, že sme si pozvali kapely a sme im povedali, ideme podporiť deti z detských domov a každá jedna rómska kapela povedala ideme, vstupné sme tam dali 50 centov a sere ten deň pri aký by prišli oslobodí Rómovia proste <laughs> bolo tam nejakých 1500 ľudí natlačených na sebe uh, deti tam vlastne bola tam dražba obrázkov, ktoré namalovali, vonku sa tlačili ďalší muzikanti, lebo oni chceli hrať všetci, prišlo 22 romských kapel, ale to už, už, už sa nedalo, aby to všetci odohrali a ďakujem im všetkým za to, že naozaj vtedy prišli. A toto je vlastne nejaká vízia, že čo by som chcel s Rádiom Bunker uh, do budúcna urobiť. Mm -hmm. Proste myslím si, že, že toto, toto bola tá cesta, že uh, podporiť nie len nejakú vec len pre Rómov, ale proste podporiť vec, ktorá je pre všetkých. A tam vlastne tá majorita videla, že tí Rómovia sa naozaj poprvý krát v nejakom tak, takomto veľkom ma, ma, masívnom meradle, že oni si to sami nejak uvedomili, že aj my nejakou tou troškou možno len tým zrnkom v tom, tom obrovskej kope piesku, ale pomohli. A to, to je pre mňa aj, aj z toho mála, tak to, to bolo pre mňa veľmi dôležité a že tie kapely prišli že tie kapely prišli a to naozaj že odohrali a bola to naozaj jedna veľká skvelá party. A to bolo úplne super. Dokonca sa tam stalo to, že prišiel tam kniaz, ktorým tým Rómom všetkým požehnal a normálne tam bolo počuť, že keď padla normálne tá 50 centovka medzi tých 1500 ľudí, tak by ju bolo počuť synkrum. A boli tam Rómovia a ľudia z majority boli tam spolu, všetci sa bavili a bolo to úplne super. A toto je po, podľa mňa vízia, ako sa otvárať jeden druhému. Bez, bez predsudkov, bez, bez e, nejak, nejakých z jednej, z druhej strany, lebo to nie je pravda, keď niekto hovorí, že e, je, ide rasizmus len smerom k, k Rómom, ale musím sa priznať, že aj u nás to je, u, aj, aj, aj z našej strany. Takže naozaj, že keď sa chceme približovať, tak sa musíme otvárať a dobré veci spájajú dobrých ľudí. A ja si myslím, toto je jeden z tých krokov. Že už bolo dosť toho, že sa stále o tom iba rozpráva, rozpráva, hľadajú sa riešenia, píše sa strašne veľa stratégií, robí sa strašne veľa vecí, ale pritom všetko začína len na konci jazyka a v každého človeka v srdci. Čiže každý, keď chce, tak sa vlastne môže k tomu pridať. Takže máme o čom my rozmýšľať. Ďakujem, že ste nám to takto predstavili. Určite my urobíme maximum pre vás dvoch v tomto smere čo budeme vládať, teda v rámci našich možností. O, myslím, že máte celkom jasnú predstavu o reláciách, o projekte, ste úplne akože naskilovaní obidvaja, super. O, ale máte aj vy z projektu stredy nejaké obavy, že niečo vás zaskočí, alebo niečo, čo sa tak obávate? Je niečo také? Jedine, čo sa obávam, je to, že by pozvaný človek neprišiel tesne pred, pred vlastne živým vstupom, ale to je, podľa mňa, určite by sa to dalo nejak nahradiť, aj keď bolo by to dosť komplikované, ale myslím, že by to určitému človeku neuškodilo, lebo aj tak, myslím teraz poslucháčov, lebo určite by sa človek len kedy alebo tak, ale to je asi jediné, čoho by som sa obával, myslím, mm -hmm. že je nejaké iné veci, jeden čo se nejakých technických vecí, že nám odide mikrofón, alebo nie, čo sa <laughs> hádam nestane, no. Jasne. Ale to je, to je asi jediné, nemám akože čoho sa obávať, tak in, iných vecí, akože to je všetko asi. Mm -hmm. Romano ja, ja nemám tiež nejako, že čoho by som sa mal báť, alebo ja, ja neviem, proste. Je to, to čo ma baví, proste som rád, že som tu a, a dôležité, aby si tam ľudia našli cestu a my nás počúvali. A určite, že strašne veľa ľudí sa bude pýtať, že čo to vlastne ten Romano Borat znamená. <laughs> o tom sme sa ešte nerozprávali. Že Romano Borat je môj pseudoným a, ako blogera. Mm -hmm. Lebo vlastne Rómovia majú aj svojich blogerov, ale o tom sa budeme baviť určite v jednej časi. Ja. Takže aj na toto vás chcem nalákať a určite tu budeme mať aj človeka, ktorý vlastne nejaký taký, takýto blog celý vytvoril. A aj, aj, aj toto je vlastne jedna taká, taká pozvanka k tomu, že, že aby ste nás počúvali. Ja tu mám otázku od našich chalanov, od Gandyho z Váňom, neviem kto konkrétne ju formuloval, ale podľa mňa obidvoja nad tým sedeli. <laughs> bavili sme sa teda o romoch samozrejme, bavili sme sa o muzike. otázka, ktorá to prepája, obidve dokopy, neviem či registrujete chalana, jak sa volá Janko, Bihári menom? Miloš. Miloša Biháriho. Je to TOP klávesák, vyštudovanú, má školu. Zkrátka, bol aj u nás v Rádiu Bunker. Registrujete tohoto chalana, čo si o nám myslíte, ako ho vnímate vy? Keď neregistruješ pôjdem, no, tak... Čak práve, práve to, už som ho určite počul, ale nie, myslím, som sa k nemu nedostal, ale už si očakujem. Mm -hmm. Lebo čo som teraz si mi hovoril klávesá, že je to ešte lepšie. Je to geniálne klávesá, je lepšie než Jezus. Ja a ja Miloška poznám osobne a mm -hmm. keď nás počúva, tak ho naozaj zdravím a skláňam pred, ho, pred ním klobúk, klobú, lebo ten chalan je naozaj veľmi talentovaný. A presne to, je to čo, o čom sa bavíme, že to je jeden z tých príkladov. Presne tak. Uh -huh. Oú, teraz som sa stratil trošku, ale ja to hneď napravím, niečo poviem, niečo, čo možno nebude mať ani zmysel, kým sa nájdem. <laughs> uh, uh, hovoril si, že v rámci tvojich relácií k concert bude možné prepojenie cez Facebook, budú môcť ľudia komunikovať, Roman Borat, ty to máš podobne vymyslené, tiež sa to bude dať takto zrealizovať. Jasné, jasné, uh -huh. jasné, jasné. Dobre. Uh, Rovnako ako celý tým radia a Bunker, aj vy dvaja budete riešiť vlastné relácie, čo predpokladá teda z energie a času bez akejkoľvek finančnej satisfakcie. Čiže nebudete za to platení. Mal tento fakt nejaký vplyv na vaše konečné rozhodnutie zapojiť sa do tohoto projektu? Alebo ste to vôbec neriešili. Vôbec to není podľa mňa, čo riešiť, čo je financie. Čo sú financie? Čo tomu tomu projektu, vieš, to je úplne... Nezvyselne, podľa mňa, keď my máme cieľ proste oboznámiť ľudí, teda ja konkrétne od tej hiphopovej kultúre, aj tých, čo není tu proste vidieť, tých undergroundovejších a čo majú vlastne talent. Čo sa týka zo, trošku viac ich dať do dosledovanosti poslucháčov, vlastne ľudí, ktorí sú fakt talentovaní a inde sa nemajú ako prezentovať, lebo v tejto dobe už je to fakt ťažké. Lebo jednak tu je strašno veľa ľudí, ktorí sa snažia tvoriť. Väčšinou talent, no väčšinou. Sú prípady, a dosť ich je, ktorí to len nemajú a snažia to robiť sa, hlavne kvôli financiám teda. Čo je podľa mňa úplne bešance, šance, aby niekto takto uspiel, aj keď bohužiaľ aj také, také prípady sa stávajú, že niekto uspiel, že má nejaký kontakt a pritom je proste vôbec zlý, čo stýka tvorby. A aj to, keby si za tým išiel a bol by zlý, tak proste časom, keď trénuje, tak nebude zlý stále. Keď si za tým pohode, tak môže byť najlepší proste. A, a som sa <laughs> Či si to riešil, tie prachy, že, či yes. Takže vôbec, vôbec ako cieľom ani nejakou hlavnou tému tejto relácie vôbec sú financie. A ja som rád, že mám tú možnosť. Ja som sa čudoval, že ja za to nebudem musieť platiť, aby to <laughs> <Budeš>? Takže... <laughs> <laughs> no ja som yes. že Takže ja, riešim peniaze, tak by tu so mnou nebola asi moja životná partnerka. <laughs> Takže ja neriešim absol absolútne vôbec a on mám, presne aj povedal kancer, že to má absolútne ani nenapadlo. Mm -hmm. To by, ja neviem, to je absolútne, to je proste o tom, že keď, keď človek má nejakú víziu, niečo chce robiť a dostane nejakú ponuku, tak ja si myslím, že to absolútne človeka nenapadne, že jak že má z toho, ja neviem čo. To podľa mňa ak, ak už rozmýšľať takýmto spôsobom, tak tá vec, ktorú ide robiť, je, je, tak to ne, ne, nie je to v tomto srdce. Hmm. Takže to už, sa potom, to už je len vypočítavosť. Čiže to už je taká kalkulácia. Ale toto není o kalkule, toto je naozaj, že ak mám tú šancu a možnosť odprezentovať ľudí, ktorých si vážim, alebo ktorých si vážim moje okolie, tak prečo by som to neurobil? A hlavne pre tých ľudí. A ak e by to malo byť o peniazoch, tak to je o tom, aby tí ľudia, ktorí napríklad, že, že chcú podporiť to, aby sem chodili ľudia do našich relácií, napríklad môže sa stať, že, že presne niektorý môj host, ktorý nebude z okolia Trnavy a ja si ho pozvem a on presne, že nebude mať na to cestovné. Tak týmto ja prosím, podporte rádio Bunker, keď ke, ke, uh, nie ja chcem peniaze od Rádia Bunker, ale, ale tým, že ja ešte chcem pre, pre, pre tú reláciu, aby naozaj tí ľudia sa mohli prísť. Čiže to je o tom, že, že tí, ktorí majú veľké srdce, ktorí nás budú počúvať a chcem naozaj kvalitných ľudí, tak aby naozaj že, to podporili tým, že to počúvajú, ale ak sú naozaj, že budú chcieť počuť nejaké myšlienky a nejakého faktu dôležitého hostia a, a naozaj, že by bolo naozaj zďaleka a tak by bolo dobré, ak by to podporili. Tak ja, ja to beriem skôr takto, že, že nie, že my sme tu preto, aby my sme uh, čakali nejaké honoráre, skôr my sme tu preto, aby sme uh, možno na ten chod získali nejaké peniaze, lebo toto je naozaj rádio ľudí, ktorí do toho dávajú celé srdce a ja vás naozaj obdivujem, že to robíte tak dlho a, a fakt, že to robíte za svoje peniaze a máte rodiny a robíte to pre ľudí. Čiže to, to si myslím, že toto je dôležité a bolo tu naozaj tak veľa, strašne veľa hostí. Lebo ja som si naozaj pozrel, čo toto rádiobunker vlastne je. Yes. A, a videl, videl som tu strašne veľa hostí od všelika ďal, v rôz, rôznych rôznych ľudí a, a to je naozaj perfektné, že prišli. Takže... to naši poslúchači v podstate aj vedia, vedia a keď nevedia, tak si to nájdú v našom archíve. Ja som, ja som to hlavne povedal pre tých nových poslucháčov. Mhm. Ja, som, ja som toto povedal pre tých nových poslucháčov, ktorí budú vlastne nás teraz počúvajú, Áno. či už kvôli káncertovi alebo kvôli mne. Alebo si to nájdú v archíve, lebo už o tejto relácii vlastne už budú me medzi komunitou sa o tom rozprávať. Hej. Čiže o tom toto vlastne, že... že Nemyslíte si, že my sme sem prišli preto, aby sme za to mali nejaké peniaze, my sme tu preto, aby sme robili dobré veci pre dobrých ľudí. Možnosť podporiť akékoľvek občianské združenie je formou tak. 2%, takže takisto na našom webe je zverejnené, ako všelijako môžete prispieť, či už je to personálne, že nám pomôžete s niečím, alebo teda takto, a keď aj neprispieje nikto finančne, my to tak, budeme tak, robiť. Tak, tak. Tak, tak. <laughs> Presne tak. Dobre. No, chceli by ste ešte niečo povedať k tomu, čo tu bolo povedané? Alebo sme mm, vyčerpali tému. Asi sme povedali všetko z mojej strany. Teda je to poďakovanie, že ako je mladí, čo nás teraz počúvajú a dúfam, že sme vás nejako oslovili týmto a budete naše relácie počúvať aj naďalej. Určite sa máte na čo tešiť, čo sa týka už len ľudí, ktorí sem prídu rozprávať, alebo aj celkového vlastne, celkovej témy relácie, alebo tak, lebo... Fakt sa to snažíme robiť hlavne pre tých poslucháčov, aby, aby mali z toho nejaký pôžitok a aby mohli počúvať v rádiu nejakého interpreta, ktorý by v živote nesnival o tom, že bude v nejakom rádiu proste. Keď to mám tak povedať, človek, čo môže si aj robiť hudbu 5 rokov a normálne je talentovaný, robí to ďalej, len nemá nejaké tie možnosti sa viacej odprezentovať tak ľudia v týchto reláciách ho môžeme odprezentovať vlastne, on bude za to rád, aj ľudia, čo ho vlastne počúvajú, upodporujú si ho, môže vypočuť, môže to zdieľať, takže sa dostane aj k viacerým ľuďom. tak Takže takto bude na archíve, na stránke, takže môžu si ho kedykoľvek nájsť rôzne ľudia, či už ich osloví nejaký manažér, alebo to už hovorím trošku raz, vlastne, keby boli akože fakt talentovaní, čo takých ľudí tu teda fakt budeme mať. Takže to je asi jedine, čo by som chcel povedať. Má naburať, niečo dodať. Ja, ja takisto, ja chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí si to vlastne zaplí a ktorí nás počúvali a hlavne ich chcem vyzvať o tom, ak sa vám to naozaj páčilo, šírte to, rozprávajte o tom, že, že niečo takéto tu je a hlavne nielen teraz ľuďom z majority, ale chcem povedať hlavne všetkým Romom, ktorí nás počúvajú, poprvýkrát vlastne máte možnosť počúvať rádio, ktoré, alebo respektíve reláciu, ktorá je naozaj na, na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Tým pádom ďakujem vlastne rádiu Bunker za možnosť uh, mať takúto reláciu. A vlastne s tým, že, že naozaj ide o to, že tá relácia bude nezávislá na všetkých a na všetkom. Čiže poprvýkrát je to relácia, ktorá je nezávislá na všetkom a na všetkých, a budú prichádzať ľudia, ktorí, ktorí si naozaj to pozvanie zaslúžia a budete počuť ich príbehy, ich názory s tým, že, s tým, že tieto, tieto veci budú o, vlastne tie, tie, tieto veci o, budú názormi, ktoré nie sú ovplyvnené ničím, iba nimi samotnými. A to je pre mňa veľmi dôležité, že, že konečne je tu niečo také a hlavne, že je to na profesionálnej úrovni. Lebo doteraz e, aj naše médiá, myslím tým romské, tak tým, že je ich tak strašne málo, niektoré sú podporované, niektoré nie, tak je to dosť také zvláštne a konečne, Romovia máte naozaj reláciu, kde, kde sa môžete prezentovať a ja vám tu možnosť dám smerom k majoritnej spoločnosti. Tak prosím vás, počúvajte držte nám palce a širte túto myšlienku. A takisto nebudu, nebudem sa pozývať len ľudí z, z rómskej komunity, ale tým pádom, že mám vlastne strašne veľa kamarátov, e, takže budem pozývať aj, aj ľudí. Ktorí, pozývať ľudí. Skôr. Ľudí, presne. <laughs> presne lebo, lebo o tomto je. A ľudí, ktorí majú veľké srdce a ktorí chcú tým ľuďom, ktorí chcú počúvať a chcú si otvoriť svoje mysle, tak ich tu budete mať. Širte túto myšlienku, všetky, všetky vaše projekty, ktorým, ktorým sa venujete, niečo chystáte, napíšte to sem a my to vlastne pustíme takto do éteru. a to je podľa mňa to je úplne super, že konečne sa veci začnú začnú chýbať. Máte možnosť naozaj prísť a odprezentovať nejakú dobrú myšlienku, nejaké podujatie, ktoré chystáte a to je podľa mňa veľmi dobré. A to ja, ja naozaj za to veľmi, veľmi, veľmi ďakujem. A prosím vás, počúvajte nás, to je, to je asi taká výzva pre všetkých, že lebo keď nás nebudete počúvať, tak nemáte sa šancu nič rozvedieť. Čiže ne, ne, ne, ne, nevypočuješ, vypočuje si to, ja neviem, x ľudí, ale práve ty si to nepočúval, ale ak si to nepočul a počúvaš to teraz prvýkrát a aj keď, aj keď si povieš, že vôbec sa to nezaujíma, ale ak by ťa to naozaj chytilo, čo si myslím, že odstupom času aj tak k tomu prídeš, tak to naozaj tak povedal kancer, nájdeš to v archíve. A to je presne o tom, že ak sa chce niekto dozvedieť o Rómoch, O Rómom, že rozmýšľa nad tým, že kto vlastne sú alebo akí sú a dokonca je veľa ľudí, ktorí presne by chcel študovať nejaké socie, uh, pomáhajúce profesie, napríklad ako sociálnu prácu, tak presne toto bude pre vás dosť veľká pomoc, lebo presne v tom archíve, ak nebudete počúvať uh, online, tak potom v archíve si na to môžete kliknúť a zrazu si poviete, fúha, toto je veľmi zaujímavé, toto je zaujímavé, toto je zaujímavé. Čiže ak sa chcete naozaj venovať veciam, ktoré... Uh, chcete niekam posunúť a chcete nejakým ľuďom pomáhať, tak toto bude pre vás, možno aj toto bude pre vás pomôcť. Díky. Aďa, tebe jak sa ľúbila relácia, Miška? Ja som normálne vyjavená z tohto tu všetkého z tohto <laughs> Mne sa to veľmi páčilo. Bolo to super, niečo nové. Um, myslím, že páni odpovedali dostaču, dostačujúco. Na všetko uvidíme, ako to Pôjde ďalej, veľmi naozaj držím palce celému rádiu. Nech sa darí, nech si nájde svoju takú klientelu. Viem, ako to myslel Romano Borat, ale je jasné, že mm, nemôže osloviť jedno rádio všetkých, že každé rádio má takúto svojskú klientelu mm -hmm. a presne to, že na Slovensku to tak chýba niečo takéto, lebo všetko je fakt to mainstreamové a také, že Také prvoplánové, by som povedala. A toto je také úplne, že fakt, že volá sa to bunker, lebo nevidíte to asi, ale je to pod zemou. Takže preto je to fakt také výstižné som tu z tohto vyjámená, je to super. A každý nejaký človek je všade niekam zaradený. A tí, ktorí ostali v tej miliarde ľudí, len stáť niekde v strede a pozerať doprava doľa a nevie, kde má ísť, tak to je presne taká skríša tu ich a nejaký ten čas pre nich. A myslím, že to osloví nejakú tú svoju klientelu a že to pôjde dobre, že to bude mať naozaj svoju budúcnosť, svoju životnosť, svojich stálych zákazníkov v vodzovkách, svojich zákazníkov stálych a to je všetko, čo by som asi ja povedala. Naozaj držím vám chalani palce. Okay. Tebe, Romanu Boratovi, chalanom, hentým zadu. <laughs> <laughs> Taktiež za to Super. Ďakujem vám. Bolo to úplne naozaj dostatujúče, vyčerpávajúce. Ešte raz držím palce. Pekný večer. Ďakujem za odpoveď a takisto vám chalanie ďakujem za to, že ste dnes teda mohli prísť, keďže je Jarmek, na vedza, <sík> je Jarmek dneska. <sík> <sík> <sík> Takže tento čas bol taký, trošku som sa toho obával, či sa to podarí, ale podarilo sa to, teším sa tomu strašne. A... Rozlučím sa s vami, rozlučím sa s, kanc s kancertom, s Románom Boratom a Aďou a už keďže začínam tak už budeme naozaj končiť. Na záver, už len dodám, že pokiaľ chcete sledovať informačné toky o projekte Stredy, je tu viacero možností. Prvá z možností je sledovať spomínaný archív a novinky na našom webe God.sk, kde je v menu napravo vytvorený priestor pre oboch, čiže tam odklik Stredy s Kancertom, Stredy s romanom Boratom. Toto bude ich archív, bude oddelený od archívu nedelných relácií, ktoré robíme už dlho. A potom chalani samozrejme si vytvorili každý svoju Facebookovú fanpage, ktorá bude pripojená odklik v tomto ich archíve. A oni si to budú aj zdieľať, takže sa o tom určite dozviete, či už v prvej relácii, kde to odprezentujú, alebo nejakým spôsobom sa o tom určite dozviete. Ďalej funguje naša známa fanpage Radia Bunker, kde ich budeme hojne teda podporovať tieto ich relácie. A to je, myslím si, že všetko. Takže, čau, techalanie. Na zdajem. Ďakujeme, zdajem. Ďakujeme. <laughs> no. A keďže outro je väčšinou ďakovačka, tak aj dnes si zhrneme zásluhy. Veľmi pekne som teda už poďakoval, ale ešte raz ďakujem naozaj Kancertovi a Romanovi Boratovi za rozhovor v dnešný Armočný deň za ich nasadenie, ktoré možno nevidíte, možno si ho pozriete na videu, ale cez moje komunikácie naozaj vidím energiu a strašne sa teším, jak ju pretavia do naozajskej tej činnosti a tých relácií, určite budem počúvať. Mm, tiež by som chcel veľmi pekne poďakovať Váňovi za jingle, ktoré spravil k projektu Stredy a hlavne dnešnú technickú podporu. Selektorovi Gandy za najtop, creative commons, music, pauzičky na nádych. <coughs> Jankovi, Jožovi a Majcovi za podporu, bez ktorej by sa toto nikdy nezrealizovalo a všetkým, na ktorých som zabudoval za to, že mi to aj dnes odpustia. Čaute. That's, that's, that eat a radio bunker.